Arena lui Cătălin Tolontan la Europa. Europa FM. Bună, Bună dimineața! Bună. Ce victorie avem în această dimineață! Publicul vostru nu poate că știe, Europa FM are cele mai mari creșteri ah. de audiență și normal, v-am venit să mă laud și eu aici. Eu muncesc 10 minute pe săptămână, dar Bun, evident doamne. că persoana întâi plural trebuie folosită. Și crucial, păi, fără... Exact, cineva. exact. Dar Luca... să putem să explicăm cum Cătălin... La radio audiențele nu vin ca la televiziune în fiecare zi și nici ca la e altă modalitate de calcul. La radio vin la cât timp s-a la 3-4 luni odată. La 4 luni. Se măsoară audiența, evoluția pe 3-4 luni. Și de aceea, bun, când se apropie, e așa o stare de așteptare, emoții, nu știu cum să spun. Și Cătălin de fiecare dată încurajează echipa. De data asta o să vină audiențe bune, o să vedeți de data. Nu, no, de fiecare dată spune, acum n-a fost chiar așa, dar data viitoare se întoarce, vine, o să fie bine la voi. Și spune asta de vreo 2-3 ani, Cătălin, bravo, în sfârșit, în, în sfârșit. Iar, Asta Luca vă poate confirma cum se întâmplă în România, în principal în sport, dar nu numai cu persoana întâi singular și persoana întâi plurală. Dacă pierdeați, era înfrângerea voastră. Corect. Pentru că am câștigat, da. este victoria noastră. Exact. Da, da, da. Adică titlurile sunt următoare. Corect, am da. câștigat Olimpiada la gimnastică, da, exact. noi, noi, românii. Da, au pierdut... Fetele n-au intrat în final. Asta e varianta celălaltă. Exact. Sau victoria pentru România la canotaj. Da. Sau varianta pe înfrângere este dezastru. A treia oară consecutiv ca notoarele nu se califică la mondială. Exact, dar foarte bun, foarte corect, foarte corect. Așa e. Știi cum se spune? Că Victoria are o grămadă de tați, în timp ce înfrângerea este orfana. Da, iar oamenii care ne ascultă în această dimineață, blocați în diversele orașe ale țării, se pot întreba și. Cum e, de fapt, victorie sau înfrângere? Probabil că ambele sunt supraevaluate. Până la urmă nu contați decât să-ți faci treaba. Victoria da. și înfrângerea sunt supraevaluate. Și, apropo de treabă, ce poți să faci? E să se respecti regulile și uh, normele meseriei tale și să încercăm să rămânem obiectiv indiferent despre cine e vorba și dacă asta ne lezează cumva preferințele. Uh, și intru în subiectul din, din această dimineață, care va fi unul foarte scurt, apropo de faptul că CSM a refuzat cererea de arestare pentru procurorii uh, Negulescu și Onea de la DNA Ploiești. Aș vrea să aduc aminte publicului și să obțină ostilitatea sa instantanee că orice câte ori Parlamentul României refuza cererea de arestare sau de reținere pentru un politician, noi considerăm acest lucru inadmisibil și o dovadă a faptului că politicienii sunt deasupra legii. Deci, nu acceptam imunitatea parlamentară, în schimb, am sezitat pe rețele de socializare o bucurie pentru faptul că CSM, un alfor care nu are nicio treabă, n-are abilitatea de a judeca un caz, dar legal da, se poate pronunța pe arestare, dar s-a și fost întrebat. Deci este în afara cazului în sine, a blocat arestarea celor doi procurori. Acum, Sigur că politicienii sunt infinit mai, mai antipatizați decât magistrații, dar totuși, dacă discutăm despre abuzuri, abuzul unui magistrat nu este deloc mai puțin dezastruos și păgubitor pentru societatea decât abuzul unui, să zicem, ministru, deputat sau, sau senator. Asta ca să încercăm să rămânem obiectivi. Vlad Vladareu. Da, Vlad Aleu. eu acest pentru că vezi ai avut un început atât de drăguț față de Exact, noi și apoi m-am dat în bară, evident. Cum să l contrazic eu pe domnul Tolontan, nu vreau să te contrazic. Ba te rog, te rog, să mă contrazici. Mie, bun, acum face bine. Nu... Oamenii câștigă dacă noi ne contrazicem. Eu, adică, um... Cum să spun, sunt unele mici nuanțe aici care cred că ar trebui precizate, care nu anulează valoarea de adevăr a judecății tale, dar cred că nuanțele astea trebuie luate și ele în considerare. Spre cererea asta de arestare a fost făcută de un organism nou constituit, care este secția de investigare a magistraților nu știu ce, da, care a apărut în urma modificării legilor justiției de către majoritatea PSD-alde, în maniera pe care, despre care am vorbit, care a scos zeci de mii de oameni în stradă, sau sute de mii după alte interpretări, tot anul trecut această secție de investigare este practic subordonată Ministrului Justiției, că Ministrul Justiției pune șefii acolo. Ca și de neaul. Șef este, și în acest neaul, moment, vreau. da, prin niște reinterpretări neaul. făcute de Curtea Constituțională, care ne duc deja în altă discuție despre ce face o Curte Constituțională acum în România. Dar, că nu avem timp să rămânem la asta. Spre deosebire de această secție de investigare, ca o Paranteză, în paranteză, um, apariția acestei secții a fost criticată modul în care a apărut și modul în care este destinată să funcționeze, a fost criticată inclusiv de Comisia Europeană, au fost referiri de la Comisia de la Veneția că nu este în regulă ce s-a întâmplat, s-au făcut cereri directe din partea organismelor internaționale, juridice sau diplomatice sau politice, să reevalueze această procedură. Deci e acolo ceva care nu e tocmai cușer cu această secție de investigare, care e sub controlul Ministrului Justiției. Arestarea a fost cerută, eu nu nu spun că trebuie arestați, că nu trebuie arestați, dar zic ce, care sunt faptele. Arestarea acestor procurori a fost cerută de o procuroare, doamna Dina Florea, care este în mijlocul unui foarte controversat proces de numire la DNA, o propunere venită din partea ministrului Justiției și respinsă în mod repetat de președinte României. Și ultimul lucru, și cu asta închei, Problema cu Parlamentul României este desigur că votează pentru protejarea unor politicieni de multe ori. Acolo sunt două tipuri de imunități. O dată, pentru parlamentarii simpli, parchetul poate începe și poate face o cercetare penală, poate trimite în judecată parlamentari, dar parlamentul trebuie să încuvințeze arestarea și percheziționarea unui parlamentar. În cazul în care parlamentarul respectiv este un fost ministru însă, parlamentul are posibilitatea să blocheze prin vot politic începerea urmăririi penale. Deci, da, eu mă refer la primul caz, despre care am da, vorbit. Da, a, a okay. fost că par... parlamentul nu a votat, nu a dat avizul da, pentru arestare sau reținere, Este da? deci asta, e, aceasta e, este comparație pe care am propus eu. E completare și că unde ai și dreptate. Da, e completament imoral și ca să închei totuși, parlamentul răspunde în cele din urmă în fața alegătorilor și a contribuabililor care pot sancționa direct prin vot un comportament imoral. În timp ce această secție de investigare a uh, magistraților nu răspunde în fața alegătorilor, răspunde în fața Ministrului Justiției, care este un personaj numit politic și o singură persoană. Bun, acum. Uh, și cu asta am încheiat. Îți mulțumesc, slavă Domnului, că parchetul nu răspunde în fața poporului, din punct de vedere al plebiscitului, pentru că justiția nu se face prin vot uh, direct. Există mecanisme de control. Uh, da, sunt, sunt evident nuanțe. Ceea ce am vrut să spun este că dacă noi considerăm un gradual o imunitate nepermisă, nu cred că e normal să considerăm o altă imunitate a altei profesii permise, ci să acceptăm că imunitățile graduale, nu totale, există în democrații și că este normal să, fie, să existe instituții care să se pronunțe împotriva unor eventuale abuzuri. Interesant este și altceva, și cu asta am închis și eu. Se spune acum, spun foarte mulți dintre susținătorii celor doi procurori, dar de ce, domnule, nu pot să fie judecați în libertate? Ba da, evident că pot fi judecați în libertate. Dar întrebarea mea atunci este, faptul că DNA Ploiești era de departe, recordmen pe număr de arestări și reținere dintre toate filialele DNA, inclusiv DNA Central, acei oameni care erau judecați de către acești procurori, cărora astăzi le-a fost refuzată arestarea, nu puteau fi ei înșiși judecați în, în, în libertate. Faptul că DNA Ploiești, că DNA Ploiești se, se petreceau lucruri anormale rezultă din acea statistică pe care la vremea respectivă am publicat-o pe, pe blog și anume DNA Ploiești era de departe unor cu cifre duble sau triple față de media națională filiala DNA Organizația DNA care avea cele mai multe arestări și reținări. Ori erau cei mai exigenți și mergeau la țintă perfect dintre toți uh, colegii lor, dintre toți zeci de colegi câți erau în, în țară, în, în filiale locale, ori se petreceau lucruri care uh, le aduc astăzi respectivul dosar. Cum te asiguri că secția specială de investigare a magistraților, la care șeful este numit direct de Ministrul Justiției, fără intervenția președintelui României, cum e în cazul DNA de pildă, nu comite abuzuri prin solicitarea, prin arestarea unor procurori? Pe în cazul ăsta CSM-ul a decis că, okay. după opinia sa, nu e justificată arestarea. Așa, legal. Da? cu atribuțiile legale și, în general, cum, cum ne asigurăm noi că nu se comită abuzuri în calitate de cetățeni? monitorizând justiția în cazul ăsta. Așa și, și, și cum și DNA au fost monitorizată. Laura codruța și pentru care am un mare respect, printre altele, pentru faptul că uh, i au urmărit penal inclusiv pe cei care au numit-o în funcție, Elena Udrea i însă și-a spus că a avut un rol în numirea uh, în funcție, Victor Ponta de asemenea a avut un rol în numirea Gita. în funcție. Da? Sebastian Ghita a avut un rol, susține el. Și da. da, Cei de politicieni da. e clar că s-au confirmat unii, unii pe alții. Da. Uh, ea însă și-a fost numită după o procedură transparentă într-un fel și, iată, uh, ocultă prin personajele respective în alt fel. Asta n-am piedicat-o să-și facă, să facă treaba. Nu avem altă soluție. Democrația este un sport extrem de vulnerabil și de nesigur. Trebuie să stăm cu ochii pe ei ca să încheie ca la peluză. Da. Mulțumim foarte mult, Cătălină Tolontan, pentru intervenția din această dimineață. Disceptarea la Piu FM.